uživo rušenje svjetskog kineskog rekorda Poštovane dame i gospodo, dragi slušatelji, ja sam Silvi Končurat i dolazim iz Zadra. odakle vam cijela naša radijska ekipa kao i naši slušatelji koji vjerovali ili ne od samog početka ovog maratona, vjerno sjede prikovani uz radio prijemnike, šalju najljepše želje za novu godinu. Hvala vam što ste i u ove sitne sate zajedno s nama. Ovdje, na drugom slavimo satima i ne mislimo stati sve dok ne srušimo rekord u vođenom programu. Kao što znate, radi se o programu kojem sudjeluje sto voditelja sa svih postaja Hrvatskog radija i glasa Hrvatske. Dakle, sto različitih tema, sto različitih glasova, sto sati programa, a sve kako bismo proslavili ove 2026. godine stuti rođendan Hrvatskog radija. Hvala vam što ste s nama ovdje u trenutku kad smo se rastali od jedne godine i otvorili vrata sljedećoj. Novogodišnja noć jedna je od rijetkih noći u godini kada Cijeli svijet, barem na trenutak, diše u istom ritmu. Bez obzira na razlike u jeziku, kulturi ili načinu života, svi gledamo prema satu. Odbrojavamo posljednje sekunde stare godine i s nadom ulazimo u novu. E sad, to vam nije samo promjena datuma. To je simbol novog početka i prilika za razmišljanje želje i odluke. Htjela bih s vama podijeliti misli o jednoj temi koju često uzimamo zdravo za gotovo iako je prisutna u svakom domu, u svakoj obitelji, na svakom radnom mjestu i svakoj priči kojoj živimo. Želim vam govoriti o ženama, o tome što ova noć, novogodišnja noć, znači njima i koliko njihove priče oblikuju svijet u kojem živimo. A za žene, novogodišnja noć često ima posebno dublje značenje. U muškom svijetu nova godina je događaj koji traje, nemojte se uvrijediti dragi moji, otprilike dvije minute. Sretna nova i ajmo jesti, o piću nećemo. U ženskom svijetu to je ozbiljan projekt. Emocionalna investicija, fizički napor, modna ekspedicija i svojevrstan kolektivni sport koji povezuje generacije. Od onih najstarijih, dakle naših baka, pa preko unuka. Jer Nova godina izgleda potpuno drugačije ovisno o tome koliko imaš godina. To nije samo pitanje kalendara, to je, vjerujte mi, psihološki test. Postoji nešto posebno u tome kako žene doživljavaju novu godinu. Možda je to šljokica na obrazu koju sam primijetila kod naših kolegica večeras. Možda pak broj manja haljina koja vas žulja, a možda je to osjećaj da počinjemo iznova. Ali jedno je sigurno, kako ćeš dočekati novu godinu ovisi o tome tko si. Djevojčica, djevojka, žena, majka ili baka, jer svaka od tih životnih faza nosi svoje male rituale, svoje smješne trenutke, svoje borbe i naravno svoj šarm. Novogodišnja od za žene znači puno više od satova i štoperica koje odbrojavaju posljednje sekunde stare godine. Ona za ženu ne počinje u ponoći i ne završava vatrometom. To je noć u kojoj se možda više nego ikad sudaraju naša očekivanja i istina, smijeh i suze koje rijetko kad netko vidi. Postoje, a znam da ste i sami toga svjesne, neizgovoreni pritisak, da ta noć mora biti posebna, savršena, nezaboravna, luda, da haljina mora biti prava, kosa, besprijekorna, osmijeh uvjerljiv. Kao da se cijela protekla godina svodi na jedan trenutak i kao da se po tome mjeri uspjeh. Ali ono što ću sad reći je činjenica i gola istina. Mnoge žene u novogodišnju noć ulaze umorne. Umorne od okazivanja, umorne od davanja, umorne od toga da budu jake čak i onda kada bi najradije bile tihe i kada bi htjele upravo vas da budete pored njih i da im pružite podršku u svakom smislu. Kao što vi, dragi naši slušatelji, ove noći pružate nama podršku jer bez vas e, nikakvog našeg daljnjeg uspjeha ne bi bilo ovih sto godina, vaše su godine, a budućih ih sto vaše i vaše djece. Za neke žene, novogodišnja noć znači borbu s ogledalom. Gledamo se i preispitujemo vlastiti odraz. Postavljamo pitanje poput, jesam li tamo gdje sam mislila da ću biti u protekloj godini? Jesam li možda nešto propustila ili sam previše čekala? To je noć u kojoj se broje godine, ali još češće brojemo propuštene prilike... Nažalost, izgubljene ljubavi, ali i sve one neostvarane snove koje nismo uspjeli na neki način finalizirati. Eh, sad postoji jedna kategorija žena o kojoj nije lako pričati, a to, je, to su žene koje su same. Ova noć za njih, novogodišnja noć, zna biti glasnija nego inače. Zašto? Svijet oko nas slavi parole. Sa svih reklama, društvenih mreža, frcaju informacije o tome kako je Ovu noć najvažnije je imati nekoga čiju ćete ruku staviti u svoju. Poljubac u ponoć je neizostavan dio novogodišnje noći. A žene koje su same, one možda slave jednostavno preživljavanje. Ili uče kako biti same, ali pritom ne i usamljene. Uče kako sjediti sa sobom i ne bježati od tišine koja ih okružuje. Novogodišnja noć za žene koje su majke. E, da vam znači malo drugačiji ritam. Majka u novogodišnjoj noći ni ne zna često da je nova godina. Ili zna na endu potenciju da je ono što se događa oko nje ispunjeno još jačim emocijama i jačim obvezama koje mora ispuniti. Žena majka zna tko je jeo, tko nije jeo, tko je već pospan. To je noć u kojoj se često zaboravljaju vlastite želje jer su tuđe potrebe na prvome mjestu. Dok drugi odbrojavaju sekunde, majke provjeravaju jesu li svi na toplom, siti i sigurni. Njihova nova godina često počinje prije ponoći, u trenutku kada dijete zaspi u njihovom naručju. Vjerujte mi, majka je pravi multitasking profesionalac. U 20 sati i 30 minuta, ako se radi o malom djetetu, nosi djete na spavanje. I da vam iskrena budem, zapravo i sama želi zaspati. U 22 sata skuplja konfete i ostatke kolača po podu. U 23 pije je vina, ali ga nikad ne uspije dovršiti. U 23 i 59 Trči od dječje sobe Do dnevne sobe Sve kako bi stigla vidjeti Vatromet barem na TV-u Žena majke je žena koja U ponoć najčešće kaže Samo da oni budu zdravi I to je njena jedina Novogodišnja želja Sljedeća kategorija žena su Žene koje su voljele I izgubile E eh, za njih novogodišnja noć nosi posebnu težinu u su uspomene, imena koja se ne izgovaraju, prazna mjesta za stolom. One znaju da nova godina koja dolazi ne može izbrisati bol, ali vrata koja je oškrinula donose tihu nadu ih u nadu da će s vremenom možda postati lakše. Svi jako dobro znamo da taj proces isciljenja traje dok se ne ispuni taj životni ciklus, dok ne prođe s jedna nova godina, pa i jedan blagdan, jedan rođendan bez osobe do koje nam je stalo. Tek onda možemo reći da lagano krećemo prema naprijed. Mlade žene, e, njima je dobro. One imaju noć velikih planova. Obećanja sebi da će im sljedeća godina biti drugačija, da će i ona biti sama po sebi hrabrija i slobodnija. Ali istovremeno to i noć straha, straha od pogrešnih odluka, od toga da ne bi slučajno zakoračili u najpravi život na vrijeme, kao da postoji nevidljivi rok do kojeg se sve mora posložiti. A ne postoji. Žena u svojim dvadesetima ili tridesetima želi apsolutno sve, Želi izgledati dobro, želi se zabavljati, želi ste naesti, ali naravno ne previše kako se haljina ne bi napuknula oko struka. I ono što još želi, to je da s teškom ispadne kao slučajno savršeno na fotkama. Ona sve tako dobro isplanira, ali kako i same znamo, život je prava komedija. Plan je njen bio elegantna večera, piće, a možda i ples. Realnost je... Ne može naći taksi slobodan koji bi je odvezao na mjesto kamo želi. Netko je prolio šampanjac ili vino po haljini i u tom trenutku vraćamo se u stvarnost. Jer ništa ne mora biti savršeno da bi bilo dobro je najvažnija žena u kući u novogodišnjoj noći. Ukoliko se u domaćinstvu nalazi više generacija, naravno da je baka najvažnija osoba. Dok svi broje sekunde do ponoći, ona već slaže kolače i pazi da nitko ne dira daljinski jer naravno da ona jedina zna gdje i na kojem programu se nalazi najbolji zabavni novogodišnji program. U 23.59. izlazi na balkon gledati vatromet. Kad otkuca ponoć, ona grli sve redom, poželi zdravlje i sreću i onda 15 minuta kasnije zaspe na kauču s so osmihom na licu. Sježam se svoje bake koja nije živjela s nama i kad bi je zvali na doček, bi govorila ne mogu djete jesti tako kasno, padne mi na želudac, želudac ili imam svoje posebne rituale i određeno doba kada krenem u krevet. E, za takve bake nova godina ne počinje Točno u ponoć, već e, počinje kad se svi ustanu i dođe kod nje na e, blagdanski objed, kad se obitelj okupi i kada svi zajedno e, mogu e, ući u Novu godinu e, ljepim i zajedničkim druženjem. Za starije žene Novogodišnja noć često znači mudrost. Pogled je to unatrag bez iluzija, ali i bez potrebe za dokazivanjem kao što to čine mlađe. One znaju da život ne počinje 1. sjećnja, ali znaju i koliko vrijedi svaka nova prilika da se više voli ili samo postoji. Djevojka u novogodišnjoj noći, to vam je pravi fenomen. To je biće koje može provesti četiri sata šminkajući se. To je doba kada šljokice moraju biti na haljini licu, ma posvuda. Prijateljice se e, te večeri okupljaju i pola svoga vremena posvete fotografiraju. Planovi se mijenjaju i sata u sat. Štikle su naravno predivne sve dok ne postanu prava sprava za mučenje iz srednjeg vijeka. A dobar selfie, on vam vrijedi više od tri ozbiljne novogodišnje odluke. A za divojčicu, novogodišnja noć je najveći spektakl nakon rođendana. Ona ne zna što je doček, ona zna samo sljedeće. Može ostati budna duže nego inače. Može nositi najšareniju haljenicu, može jesti slatkiša koliko je srce želi. Trči po stanu i svakih pet minuta pita, je sad nova godina? Jel sad? A sad? U 22.15 ona zaspi, ali to je okej okay jer ima šest godina. Nova godina će doći i bez nje. Kad se probudi u jutro, mama joj kaže, sredna nova! A ona odgovori, aj joj, propustila sam vatromet. I ta prva tuga u životu traje točno 12 sekundi. Za mnoge žene Nova godina znači dozvolu. Dozvolu da više ne budu ono što se od njih očekuje. Dozvolu da kažu ne bez objašnjenja. Dozvolu da biraju sebe bez grižnje savjesti. U ponoć, dok se čaše sudaraju i ne posvijetli, mnoge žene ne požele bogatstvo ni savršen život. One požele mir, zdravlje, ljude koji ih razumiju jutra bez straha i večeri bez težine. I zato kad otkuca ponoć, svaka žena ulazi u novu godinu sa svojom pričom, neke s osmijehom, neke s knedlom u grlu, ali sve s istom snagom da nastave dalje. Jer novogodišnja noć ne znači savršen početak, ona znači hrabar nastavak. Važno je još jednom ponoviti i zapamtiti da novogodišnja noć ne izgleda isto za svaku ženu. Rekla sam, jedna žena slavi uz obitelji djecu, druga je s prijateljima, smije se i pleše. Treća dočekuje novu godinu sama, ali mirna i zadovoljna sobom. A pazite ove žene. Četvrta žena radi u bolnici, restoranu, policiji ili nekoj drugoj službi i to sve kako bi mi drugi mogli slaviti u miru. Ne postoji ispravan ili pogrešan način dočeka. svaka žena ima pravo na svoj način, svoj ritam i svoj mir. Vrijednost žene ne miri se time gdje je u ponoć, nego onime što nosi u sebi. I na kraju kad se izujemo iz napornih štikli, skinemo šminku i haljinu i neuspješno pokušavamo ukloniti svaku najmanju šljokicu s kojoj se pomislimo. Sve je ovo bilo ludo, naporno i kaotično, ali kad zbrojim i odusmem možda zaista ništa ne bih mijenjela. Je nova godina bez drame i nije nova godina. A kad napokon legnemu krevet, jedino što mi u glavi ostane je sljedeće. Sljedeće godine učinit ću sve drugačije i jednostavnije. Hmm. Naravno da neću i naravno da je to laž. Ali drage moje laže dio rituala. Zar ne?